अरहमानिर रहीम باب استحباب بیان الكلام باب ده په بیان د دې چې مستحب ده بیان د کلام و ایزاحی او زاهد دی للمخاطب مخاطبتا وَتَقْرِيرِهِ اَوْ خَبَرَ مُقَرَرُولِ کَلَام مُقَرَرُولِ نَسَدَ پَارَ لِيُفْحَمَا اے چِ فَهَمْ كِرَا وَسْتَيشِ اِذَا لَمْ يَفْحَمْ إِلَّا بِذَالِكَ اِذَا یا اذا لم يفهم اللازار قال چه ففهم کی ناراضی مگر پدے مکرر لو سرا نو معلوم ادا شو چرا خبرو مکرر نی کمی خبر بار کی دا احتمال وی چرا ما کا مکرر نہ کنو دا دا مخاطبین صدقول نشی نا غیوزل دوزلی دریزلی مکرر کا عن انسین ر الله هو ان النبي <سؤال> ص الله عليه والی وسلم کاوي اذا تکلهمه بیکمت خبرې بې کوې په یوک خبرې سره عاد د ها لااس نو په سکولې ب درې کارهته حتا تومه عنو تردي چې زدبه کړش و اِذَا تَعَالَى قَوْمٌ كَلَچ بَرَغې پېو قوم فَسَلَّمَ عَلَيْهِم او سلام به شول پاغې سَلَّمَ عَلَيْهِم ثَلَاثًا نو سلام به شول پاغې درې کَرَتَا درې کَرَتَ سلام څنګه دې وَيَكَلَ دُمْرَ غَطَا مَجْمَدَا نو چرالی هی طرف له سلام واژولو غسل له واژولو مخی طرف له واژولو یو د دریزه لي سلام تفصيل دا سه علماو کړی بعض شارحین دا موي چې دریز لي سلام دا دی یو سلام د استیزان دی چې تی اجازهت غواړي دوی به اجازه تو شورا سلام دی واژولو ادرم د بار وته دی چې ته رخصتې کیږي ته سلام علیکم وانائشت رضی اللہ تعالی عنہا نگو ردری زری سلام مدالا حبیب شونو خلق بڑیرو ادا خبری سڑو لکای خزی اسیم سلام نا چاہی که طالباتی دی کار سی دی. نور سو گڑی وڑی وی نو چه آلی ماو طالبازن آنا سلام نا چاہی نو نور چاہنا بس وی نپکور کی گی چند تراشی سلام نا چاہی طالباتم سلام ناشې لکه دا اسلام او مسلمانی جدي دیدنی ني د باز خلکو دین صرف زدقوله او ريدلي دا د عمل د پارري سنت پر کول ډېر کم دي وانا عائشه رضی الله تعالی عنها د مؤمنو عائشه صدیقې رضی الله تعالی عنها روایت کوي فرمایي کانه کلام رسول الله صلى الله عليه وسلم او كلام او خبري مباركي رسول الله صلى الله عليه وسلم كلام منفصلن خبري جدا جدا واضحه واضحه هر خبر بدبري نه جدا وا يفهمه كل من يسمعه پوي دو په هر غسوک چې دا به اوريدي قدر او خيار او اقدر ميا نو اوکه کم درجه والو دیوچه د دین خبره داسه ساده پکاردی چې ټول خلک به پوي باځه خلک په بیاناتو کې ګران الفاظ مخاطبین یې ویجبې والي دی ول انګريزه یا پارا به یا پنورچو کې خبره کوي باځه خلک کتابم لیکي د آسان فهم په ځای باندې داسې ګرانې چه ده ده کتاب نعام خلق فیده نشیغسته رواه ابو داود رحمه اللہ